Három. A terv mozgásba lendült. A döntés egyhangú volt. Elképzelhető volt, hogy a kovenanton néhány embernek meg kell halnia, de milliárdok tovább élhetnek. Mindent elfogadottnak minősítettek, amire szükség lehetett ahhoz, hogy megakadályozzák a gyarmatosító hajók útnak indulását. Az akciót nem lehetett tovább halogatni. Minden egyes nappal közelebb kerültek a hajó indításának percéhez. A föld minden egyes fordulata egy-egy újabb elszalasztott lehetőséget reprezentált. Munkához kellett látniuk végre. Ha előfordult, hogy valamelyikük elbizonytalanodott vagy habozott, a többiek eltökéltsége még inkább megszilárdult. A vonakodó személy ezután egy rövid időre eltűnt, a többiek tudták, hogy nem történik vele más, csak éppen valamennyi érzékére kihatóan megkapja a, a látomásait. Ezt követően a habozó akolitus visszatért és megkettőzött elszántsággal és odaadással folytatta a munkáját. A terror erőteljes motiváció. Jól vagy? kérdezte Daniel a társától, ahogy végig a hajó folyosóin. Sokkal nagyobb biztonságban érezte volna magát, ha lopé a fedélzeten tartózkodik, de a kovenant biztonsági egységének főnöke éppen a földön volt, éppen a megfelelő embert kereste, akivel kiegészíthetné és végre teljesé a csapatát. Nem, mintha hallett, nem lett volna kompetens. Ilyesmiről szó sem volt. Ahogy a legénység többi tagját a biztonsági osztag embereit is alapos vizsgálatokat követően választották ki a jelentkezők közül, figyelembe vették katonai tapasztalataikat, gyakorlati tudásukat, képzettségüket, fizikai adottságaikat, a természetüket. Ez utóbbi különösen fontos volt, mert azt követően, hogy a hajó megérkezik az Orige 6 a biztonságiakból kellett megalakítani a kolónia első rendőri szervét. Hallett csak egy kúrtabiccentéssel válaszolt. Cole, Ledward és Enkor közlegények a raktér személybejárójánál várakoztak, mint hárman skafandert viseltek. Daniels megállt előttük és megpróbálta lelassítani a lélegzését, Hallett közben végignézett az emberein. Valami változás? Enkor, aki egy hatalmas F-90-es karabé tartott maga elé, megrázta a fejét. Daniels figyelmét nem került el, hogy a közlegény már kibiztosította a fegyvert. Tudta, felesleges megkérdeznie, hogy az F-90-est átállították-e a hajó fedélzetén történő használatra. Semmi, mondta Enkor. A pasas még mindig hátul van a főkapunál. Egy hat jármű mögé húzódott be. Annak a kabinja is olyan erős, hogy legfeljebb csak egy RPG-vel lehetne szétlőni. Amit ugye ide fel nem használhatunk. És hiába kapnánk tűzparancsot. Tette hozzá Ledward. Nem tiszta a lővonal. Ráadásul ez az őrült egy technikust állított maga elé, és... Várjunk csak! Vágott közbe Daniels. Túz tejtett. Amikor Hallett bólintott, dühösen rámerett. Ezt nem mondtad. Erről mi a franciért nem szóltál? Az őrmesternek a szemeserebbent. Tényleg okos dolog lett volna ilyesmiről beszélni a két céges ellenőr előtt? Szerintem szívrohamot kaptak volna, ha elmondom, mi a helyzet. Daniels elgondolkodott. Ebben mondjuk igazad van. Oké, szóval van egy túsa. Hogy bírja a fickó? Az a fickó történetesen egy nő, mondta Enkor. Elég jól viseli ahhoz képest, hogy egy olyan eszelős kezébe került, aki bármelyik pillanatban kirobbanthatja kettejüket az űrbe. Daniels fejében örvénleni kezdtek a gondolatok. Van rá lehetőség, hogy a nő eltávolodjon az őrültünktől? Ledward felhorkantott. Persze, a nő eltávolodik, mondjuk egy lépésnyit, a bolond meg gyorsan tarkón lövi. Tudomásunk szerint csak egy pisztolya van, de azzal is el tudja intézni a túszt. Nincs nehéz fegyverzete, de nem is lesz szüksége ilyesmire, ha felrobbantja az ajtót. – A jelek szerint nem érdekli, mi lesz vele – mondta Hallett. – Nem érdekli a saját élete. – A raktér többi részét biztosítottátok? – kérdezte Daniels. Az őrmester bólintott. – A monitorokon látszanak a járművek, a gépek meg a közöttük lévő folyosók. Tiszta minden. A bolondom meg a túszon kívül senki sem maradt odabent. Bárki legyen is, egyedül dolgozik. Hallgatott pár pillanatig, azután folytatta. Úgy gondolom, ez a szituáció az én hatáskörömbe esik, de tudom, hogy itt ez a két céges képviselő, plusz az ajtó túlsó oldalán elhelyezkedő raktárcsarnok felé mutatott. Tudom, hogy te vagy a felelős mindenért, ami bent van. Mindenért az utolsó csavarért is. Nem akartam a jóváhagyásod nélkül cselekedni. Van valami elképzelésed, hogyan csináljuk? Daniels elgondolkodott. Azt mondtad, a túszejtő azt állítja, anyagot helyezett el a raktárban. Tudjuk már, hogy milyen anyagról van szó? Hallett összenézett a társaival, majd ismét Daniels felé fordult. Fogalmunk sincs. Részleteket a túszejtő sem közölt. Csak annyit mondott, hogy pakkokat helyezett el. Többet több helyen. Daniels bólintott. Az agyát erőltetve próbálta kipréselni magából a megfejtést. Érthető. A központi zilip kaput nem lehet egy könnyen kirobbantani. Tehát több töltet, több helyen. Ahhoz, hogy kárt tegyen a kapuban, egyszerre kell felrobbantani a tölteteit. Mindet, de legalább a többségüket. Ez azt jelenti, hogy az emberünk valamilyen távkapcsolós detonátort használ. Hallett elismerően pillantott Danielsre. – Te tényleg nem dolgoztál a biztonságiaknál? – kérdezte. Daniels rázta meg a fejét. – Nem, viszont a raktérért és a rakományért én felelek, ezért megpróbálom kicsit megerültetni magam. Felnézett az őrmesterre. – Tehát távkapcsoló, ami minden bizonyjal kiad magából valamilyen aktiváló jelet. – Infravörös? – Nem, ahhoz rá kellene látni a töltetekre. Rádiójel. Az már jobban működne. Végignézett az előtte állókon. Ha nem tudjuk megállítani, akkor talán tönkre kellene tennünk az eszközét. És ezt hogyan csináljuk? A fiatal ledvördnek már viszketett a ravasz húzó újja. Nem vágyott másra csak arra, hogy leadhasson egy tiszta lövést a szabotőrre, de a monitorokon látszott, hogy a célpont jó fedezéket talált magának. Bármi is volt a célja, bármilyen őrült is volt, ostobának azért nem lehetett nevezni. Daniel szelővette az övéből a kommunikációs egységét. – Tennessee, itt vagy? – a hídról azonnal megérkezett a válasz. – Itt, ahol lennem kell, kedvesem – felelte a hajó pilótája. – Úgy hallom, van egy kis helyzet a raktérben. Valami agyalágyult robbanóanyagot helyezett el az ajtónál, túzt a monitorokon azt látjuk, hogy fedezékbe húzódott, vagyis a biztonságiak nem tudják egy könnyen leszedni. Daniels elővette a több funkciós készülékét, leolvasta a kijelzőn megjelenő legfrissebb adatokat. A műszerek szerint valamilyen nem szabványos elektronikai eszközt építettek a jobb kezére húzott kesztyűbe, és a jobb is van valami, ami elemmel működik. Blokkolnunk kellene. Mond, mit tegyek? A hídon elfoglalt pozíciójából, ahol egyedül, vagy anyával közösen tandemben dolgozott Tennessee, vagy éppen a felesége, a hajó másodpilótája Ferris, a kovenant valamennyi rendszerét képes volt vezérelni. A hajó rendszerén keresztül manipulálni lehet a terraformáló egységek programozását. Egészen addig, míg ki nem pakoljuk a cuccot az orrige hatoson, mondta Daniels. Ez most kapóra jön nekünk. Azt akarom, hogy eresz rá a teljes raktére egy erőteljes elektromagnetikus impulzust. Söpört félre a lokális spektrumot valami szeméttel, valami hullámhoz specifikus, irányított jelsorozattal. Ettől majd zavarossá válik az a frekvencia is, amit a látogatónk használ a kesztyűjében és a bakancsában elrejtett eszközöknél. Egy E-blokk nem fogja deaktiválni a robbanó szerkezetet, de ha a kesztyűben vagy a bakancsban van a detonátor, a szabotőr egyiket sem tudja majd használni. – Tényleg ezt a karót kedvesem? – kérdezte Tenessy. A hangjából kéte érződött. – Egy zavaró hullámot akarsz, olyat, ami megbolondít minden, külön nem ellátott eszközt a raktérben. Azokat, amelyek történetesen aktívak, biztosan újra kell programozni. Daniels arcán halványmosó jelent meg. – Mint ha nem lenne majd elég időnk erre. Egyébként az újraprogramozás során úgyis anya fogja elvégezni a munka oroszlán részét. Vállalom a felelősséget a műveletért. Észrevette, hogy Hallett feszülten őt nézi. És mi van akkor, ha nem jön be a dolog? kérdezte az őrmester. A nő megvonta a vállát. Akkor tartozom a Vélend Jutaninak egy új rakéta ajtóval. Akkor Jacobbal együtt valószínűleg új munka után kell néznünk. Végignézett a körülötte állókon. Mindenki öltözzön be. Ha bejutunk, mindenki rögzítse magát. Ha esetleg nem jön be a trükk, és a sabotőr kirobbantja az ajtót, nos, ha a felszerelés ki is repül az űrbe, legalább mi kövessük. Ismét beleszólt a kommunikátorába. Öt perc tenesszi. A várakozó biztonságiakra nézett. Induljunk, és senki ne felejts el kikötni magát. Nem leszek olyan helyzetben, hogy elkapdossam a mellettem elrepülő embereket. Öt perc múlva bemegyünk. Csendben. Hallett bólintott. A fickó nem fog meglátni minket, mi viszont látni fogjuk őt a skafanderek monitorán keresztül. Elhallgatott, de amikor Daniels ránézett, még hozzátette. Semmi olyat nem teszünk, amivel veszélybe sodorhatnánk a túzt. Igen, számítok erre, mondta Daniels. Én is megyek. Az ajtó melletti szekrényből kiemelt egy szkafandert, belemászott és a zömök kúl cool közlegény segítségével a fejére illesztette a sisakot. A belső kommunikátorok is leblokkolódnak majd, vagyis nem tudunk beszélni anyával. Amíg lesz oda bent levegő, hallani fogjuk egymást a sisak hangszórón keresztül, de ha nem, akkor kézjelekkel fogunk kommunikálni. Ha kapcsolatba lépünk a bolonddal, megpróbálok beszélni vele. Ezen már túl vagyunk, mormolta Kul cool a szakálába. Ahogy az ábra mutatja, nem jött be a társalgás. lehet, hogy én meggyőzőbben tudok majd érvelni. Daniels ellenőrizte a Skafanderébe épített kommunikátor beállításait. Ha nem járok sikerrel, akkor, míg beszélek vele, ti nyugodtan pozícióba állhattok. Remélem, nem dönt úgy, hogy végez a túszal. jegyezte meg Edward. Ha megöli a nőt elveszti a pajzsát. Enkor ellenőrizte a karabéját. Mivel azzal fenyegetőzik, hogy berobbantja az ajtót, ami mellett áll, nem valószínű, hogy különösebben érdekli, életben marad-e vagy meghal, emlékeztette Daniels a közlegényt. Neki csak az a fontos, hogy végrehajtsa a küldetését, ami nem más, mint megakadályozni a kovenant indulását és világgá kürtölni azt a propagandaszöveget, amit előkészített. Ezek közül egyikre sem fog sor kerülni. Hallettra nézett. Nagyjából lejárt az idő. Az őrmester bólintott, felemelte a fegyverét és beállt a raktérre nyíló ajtó mellé. Daniel biztos volt benne az F-90-es lövedékeinek sebességét, ő is úgy állította be, hogy a fegyvert biztonságosan használni lehessen a hajón belül. Amikor valóban lejárt az öt perc, Ledward aktiválta az ajtónyitó szerkezetet. Elsőként Kull cool lépett be a raktérbe, lövésre tartott fegyverrel. Amint bejutott, azonnal balra húzódott, hogy ne állja el az utat a többiek elől. Enkor volt a második, ő jobbra lépett. Szükség esetén komoly fedező tüzet biztosíthattak. Hallett és Ledward következett be, majd végül Daniels is besietett a csarnókba. Csatlakoztatták a skafanderüket a csúszó biztonsági kábelekhez. Abban az esetben, ha a raktérben váratlan robbanásszerű dekompresszió következett volna be, ezek a kábelek biztosan megakadályozzák, hogy az embereket magába szippancsa az űr. A majdani telep megalapításához szükséges anyagokat és eszközöket tartalmazó lezárt konténerek tornyai magaslottak körülöttük. Valamivel arrébb a csarnok távolabbi részén azok a gépek és járművek sorakoztak, amelyekkel a telepesek majd elvégezhetik a talajmozgató, bányászati, építési, valamint a mezőgazdasági munkálatokat, ideértve a talajmegmunkálást, a vetést, az öntözést, az aratást. Az eszközök és az ellátmány nagy részét már feljuttatták a hajóra, de további szállítmányokat vártak. Mivel még sok minden nem került a végleges helyére, a tárgyak és konténerek többségét még nem rögzítették, nem készítették fel a mélyűri utazásra. Egyértelmű volt, ha a raktér ajtaja esetleg kirobban, nagyon sok minden, amire vélen jutani irdatlan összegeket költött, hasznavehetetlen űrszemétté válik. Daniels kipróbálta a kafondere kommunikátorát. Pontosan az történt, amire számított. Minden egyes frekvencián statikus sistergést hallott. Tennessee ezek szerint elvégezte a rábízott feladatot. Daniels a sisakja belsejében lévő kijelzőre pillantva megállapította, hogy a csarnokban a földivel közel azonos a levegő összetétele, így a sisakok külső hangszóróján keresztül lehetőség nyílt a közvetlen rádió nélküli kommunikációra. Merre? kérdezte Halkan az őrmestertől. Hallett még takarékosabban bánta szavakkal, mint a nő. Az F-90-est a bal karján tartva, a jobb kezével mutatta az irányt, azután jelzett az embereinek, menjenek előre. Az intéseket látva a biztonságiak eltávolodtak egymástól, és elindultak a csarnok túlsó vége felé. Meglehetősen nagy távolságot sikerült észrevétlenül megtenniük. Elég lesz. Megállni! Daniels megállapította, a fickó nem túl termetes. Ahhoz képest, hogy terrorista volt, tulajdonképpen hitvány kis alaknak látszott, nem lehetett magasabb daniels egyenes szállú fekete haja a homlokán erősen ritkult. Tipikusan ázsiai arcvonások, vékony testalkat. A technikusok szabályos kezes lábasát viselte, a kezében pisztolyt szorongatott. A középkorú összes hajó és kissé nő, akit maga elé húzott, Rémülettől elkerekedő szemmel bámult maga elé, és a jelek szerint attól sem lett nyugodtabb, hogy megjelent előtte Daniels meg a kovenant biztonsági osztagának négy hatalmas fegyvereket szorongató tagja. A túsz és a mögötte álló férfi nem viselt skafandert. Hallett kisé Daniels felé hajolt. Megtörtént a túsz beazonosítása. Kára Prestovic neve. A társaság a hajón installált rendszerek ellenőrzésére szerződtette, technikus, negyedik osztályú. Daniels bólintott és pár lépést tett előre. A szabotőr természetesen látta ezt, és a nő halántékához szorította a pisztolycsövét. Prestovic elfojtott sikolyt hallatott, és lehunyta a szemét. Daniels látta, hogy mozogni kezdenek az ajkai, talán halkan imádkozott. Nyugalom, barátom, mondta. A hangja tisztály jutott keresztül a sisakján, és a csarnokba hallható mechanikus duruzsolás ellenére is hallható volt. Figyelembe véve a helyzet súlyosságát, és a rakteret megvilágító, nem elektromos fényeket, az egész jelenet közelített ahhoz, hogy szürreálisnak hasson. Nem vagyok a barátja. A férfi megnyalta az zajkait. A tekintete ide-oda cikázott, a potenciális támadókat kereste. És nem hagyom, hogy bármire rávegyenek. A v jutaninak be kell jelentenie, hogy leállítja az origé 6 kapcsolatos vállalkozását. Ha a következő fél órában nem kerül bele a világ összes médiumába a közlemény, aktiválni fogom a bakancsomban elhelyezett kapcsolót, és felrobbantom az összes C-12-es töltetet, amiket a raktér főkapuja körül a kritikus pontokon helyeztem el. Lejeberesztette a tekintetét. Látom, valamennyien skafondert viselnek. Látom, kikötötték magukat. Folytatta. Valószínűleg életben maradnak, bár lehet, hogy mégsem. Nem számít, mert bármi lesz magukkal, a cégnek hónapokra lesz szüksége ahhoz, hogy megjavítsa a kaput és pótolja az elvesztett készleteket és felszerelési tárgyakat. Közben a társaim gondoskodni fognak arról, hogy mindenhová eljusson a hír, Rés van a biztonsági rendszerükön, és tudják, ez mit fog eredményezni? A küldetés törlését. Szóval, bárhogy is alakul a dolog, a társaság veszíteni fog, a küldetést pedig lehúzhatják a vécén. Kicsit megrángatta a túszát. A nő felsóhajtott, de folytatta az imádkozást. Az ajkai sokkal gyorsabban mozogtak, mint addig. Felkészültem rá, hogy meghalok az ügyért, amiben hiszek. – jelentette ki a szabotőr. – Ez a nő viszont nem. A döntés a maguk kezében van. Daniels összepréselte a zajkait. – A döntés már megszületett. A szabotőr arcán bizonytalanság jelent meg. – Ezt meg hogy érti? Én egyedül én döntöm el, mi történik ezután. Hallett úgy gondolta, eleget hallott. – Már nem pajtás. Daniels mély lélegzetet vett. A csarnokban egyetlen elektronikus eszköz sem működik. Mindet kiütöttük. Ahogy hallhatja, a sisak használjuk a belső kommunikátorok helyett. A férfi lába elé mutatott. Csapkodhatja a lábát, ahogy akarja, még táncot is járhat, de hiába, mert a detonátornak nem veheti hasznát. A maga magabiztos arcán először a pánik jelei mutatkoztak, azután a teljes zavarodottságé. Honnan tudja, hogy nem egy manuális kapcsoló van nálam? Daniels megkockáztatott egy lefegyverző mosolyt. A hajó szkennerei kimutatták, hogy elektronikus eszközöket rejtett a kesztyűjébe és a bakancsába. Ezekre nem lenne szükség, ha egy szimpla mechanikus kapcsolóval is aktiválni tudná robbanó szerkezeteket. Egyébként sem logikus, hogy normál kapcsolót használ, mivel túl nagy lenne a veszély, hogy esetleg rosszkor aktiválja. Kis szünetet tartott, a mosolya még elszántabbá változott. Persze ebben nem lehettem biztos, egészen eddig. Ha normál mechanikus kapcsolója lenne, biztosan nem említi meg, inkább robbant. A férfi hirtelen előrehajolt, hogy megérintse a jobb a A bal keze ujjainak végével megkopogtatta. Daniels mozdulatlanná vált, a körülött álló biztonságjak ujja ráfeszült a ravaszra, de mivel Hallett még nem adta ki a tűzparancsot, senki sem kezdett lőni. A katonák mindegyike készen állt rá, hogy leszedje a terroristát, de valamennyien tudták, ezzel milyen nagy veszélybe sodornák a tűzst. A szabotőr a jelek szerint arra számított, hogy bekövetkezik a robbanás, és ő meghal. Eléggé meglepődött, amikor semmi sem történt. Másodszor is rácsapott a bakancsára, azután még egyszer, majd dühösen felemelte a lábát, és a sarkához dörzsölte a jobb mutató ujját. Semmi. A háta mögötti hatalmas kapu nem vált lángözönné, nem robbant ki, még csak egy szikra sem pattant ki belőle. Daniels tenyérrel felfelé tartva a férfi felé nyújtotta a kezét. Vége! Eressze el Miss Prestovicot! Tegye le a fegyvert és várjon! Hallett ránézett Danielsre. Amikor megtaláltuk nála a detonátort, szkenneltük a testét, van-e rajta vagy benne valamilyen robbanóanyag? Semmi. Az egyre zavarodottabbá váló terroristára nézett. A kézi fegyverében sem találtunk robbanó hatású vegyi anyagokat, ezért azt feltételeztük, hogy tűpisztoly vagy valamilyen más típusú légpisztoly lehet nála. Kúl felmordult. Az ilyen nem szól nagyot, de halálos. A fegyverét felemelve a pánikba eső terrorista felé lépett. Mondjuk a tűpisztolyok lövedékei nem viszik át a szkafandereket. Konoyaró! Vissza! Maradjanak távol! A férfi önmaga és a biztonságjak között tartotta a túszt, és hátrálni kezdett. Ahogy a háta az enyhén ívelő hajófalhoz ért, a raktér jobb oldala irányába húzódott, Hallett intett két emberének, akik bólintással jelezték, hogy megértették az utasítást, és elindultak jobbra, nyilvánvalóan azzal a szándékkal, hogy a célszemély hátába kerüljenek. Daniels közben felemelte a kezét és ismét megszólította a szabotőrt. Hová indul Bakajáró? A kovenantról nem juthat le. A hajón sem rejtőzhet el. Anya bárhol megtalálja. Ereszel Miss Prestovicot, tegye le a fegyverét és ígérem, személyesen fogok utána nézni, mit lehet tenni az érdekében. Figyelmeztető pillantást vetett Hallettre, majd ismét a terrorista felé fordult. Nem esik bántódása. Eddig tulajdonképpen nem sok mindent tett. Túzt megfenyegette. Elhelyezett néhány robbanó töltetet. Jól van, de egyelőre senkiben és semmiben sem tett kárt. Elmosolyodott, reményei szerint megnyugtatóan és biztatóan. Ha elmondja a hatóságoknak kik a társai, kik segítettek magának abban, hogy feljusson ide, és megtegye, amit tett, akkor minimális büntetéssel megúszhatja. A terrorista, mintha nem is hallotta volna daniels folyamatosan haladt oldalra, egészen addig, míg átjutott a fal egy kiálló szakaszának túlsó oldalára. Oda, ahol már két biztonsági várt rá. Figyelembe véve vékony testalkatát, mindenki arra számított, hogy könnyen le lehet teríteni. Nem így történt. A férfi T-injekciókkal megnövelt erejét továbbfokozta a hite, a fanatizmusa és a céltudatossága. Abban a pillanatban, amikor a két biztonsági felé nyúlt, természetesen élve akarták elfogni, olyan erővel rántotta oldalra sikitozó túszát, hogy a szerencsétlen nő beleütközött a hozzá legközelebb álló emberbe. A túsz és a biztonsági őr a padlóra rogyott. A másik biztonsági, aki történetesen nő volt, Hátrálni próbált, és közben felemelte a fegyverét. A szabotőr előre vetődött, mindkét lábával előreugrott, és telibe találta a nő szkafanderét, nagyjából a szedcsony környékén. A biztonsági ájultan zuhant a padlóra. Eközben a másik biztonsági megpróbálta letolni magáról a sikoltozva kapálózzó túzt, de hiába vett lendületet, felállni még nem tudott. A szabotőr fordulatból fejbe rúgta. A biztonsági sisakja a hajó falához csapódott. A rúgásban annyi erő volt, hogy a fej először a sisak belsejének egyik, majd másik oldalához verődött. A két ütés elég volt ahhoz, hogy a férfi elveszítse az eszméletét. Ő is ájultan terült el a raktér padlóján. A szabotőr ekkor tétovázás nélkül lehajolt és megmarkolta Prestovic egyik csuklóját. Talpra rántotta a nőt, ismét maga elé húzta. Daniels komor, rezenéstelen arccal nézte végig a jelenetet, és közben megállapította, hogy a támadónak valahogy sikerült megőrizni a fegyverét. Ez vagy azt jelentette, hogy sokkal képzettebb, mint ami ennek látszik, vagy esetleg azt, hogy telepakolta magát serkentő és teljesítményfokozó drogokkal, esetleg mindkettő egyszerre. Nem, mint a számított volna. Most már tényleg sehová sem mehet, gondolta Daniels. Miért nem adja fel? Rendben van jó ember, mondta Hallett. Vége, most már pihenjen le egy kicsit. A sabotőr érthetetlen szavakat üvöltve Deniás és Hallett felé lökte az zokogó majd balra ugrott. Ha rajta múlt volna, Hallett helyben lelövi, de nem feledkezett meg arról, hogy Deniás ki akarja hallgatni a fickót, ki akarja szedni belőle, kik a társai, a segítői. Tudta, ha megölnék, egy potenciálisan értékes információforrást vesztenének el örökre, ezért végül nem nyitott rá tüzet, várta a további utasításokat. Mire rájöttek, hogy a szabotőr mit akar csinálni, már késő volt. A férfinak csupán pár pillanatra volt szüksége ahhoz, hogy beugorjon az egyik egyszemélyes evakuációs fülke nyitott ajtaján, és bezárja magát. Miközben ezt megtette, elejtette a fegyverét. Daniels a fickó után rohant, de nem ért el. Ordítozni kezdett a kapszul átlátszó ajtaja előtt, de aztán rájött, feleslegesen teszi, a szabotőr úgysem halhatja. Benézett az átlátszó ajtón, és látta, hogy a férfi arcán a bizonytalanságot és a pánikot felváltotta valami furcsa, érthetetlen és mérhetetlen nyugalom. Már-már elégedettnek, sőt boldognak tűnt. Daniels jobbra húzódott és rácsapott az interkom gombjára. Mint a raktér összes többi panelén ezen is sárgán villogtak a jelzőfények. Daniels tudta, ez az állapot egészen addig nem változik meg, míg vagy ő, vagy valamelyik társa, ki nem jut az elektronikusan blokkolt zónából, és kapcsolatba nem lép Tennessee-vel, vessen véget az árlatnak. Nem tehetett mást, ismét bedörömbölt a kapszula ajtaján, abban bízva, hogy a bezárkózott ember le tudja olvasni a szájáról a szavakat. Jöjjön ki! kiáltotta. Adja meg magát! Enkor felemelte a férfi elejtett fegyverét, szemügyre vette, azután szótlanul átnyújtotta az őrmesternek. Hallett is megnézte, azután Daniels kezébe nyomta. Amikor Daniels átvette, a tárgy oldala benyomódott az ujjai érintésétől. Döbbenten nézett az őrmesterre. Kartonpapír, suttogta. Ez egy origami pisztoly, csak ijesgetésre jó. Hallett komoran bólintott. Így már érthető, hogy nem jeleztek a berendezések, amikor felhozta a hajóra. Halkan káromkodott egyet. A robbanó töltetek, amiket elhelyezett valódiak, ez a fegyver azonban csak blöff. A fickó talán csak azután vette elő, azután hajtogatta meg, amikor keresztül jutott a biztonsági ellenőrzésen és már a fedélzeten volt. Daniels visszaadta az őrmesternek a papírtárgyat, és ismét a fülkére nézett. Az átlátszó ajtó mögött álló ember nyugodtan vizsgálgatta a belső vezérlőpanelt. A fülke különleges védetrendszerrel rendelkezett, amelyre nem hatott az elektronikus blokk. Daniels rájött, a szabotőr mire készül, riadtan dörömbölni kezdett az ajtón. – Ne tegye meg! – a férfi felnézett rá, elmosolyodott. Az egyik keze a vezérlőpanel fölé emelkedett. – Ne! Ne! – kiáltott Daniels újra meg újra, ám a szabotőr nem hallotta. Anya blokkolhatta volna a fülke valamennyi rendszerét, csak hogy vele Daniels egyelőre nem léphetett kapcsolatba. Lepörögtek a feszült másodpercek. A férfi a fülke belsejében felemelte a biztonsági lemezt, habozás nélkül lenyomott három gombot. Daniels, ahogy a kezét az átlátszó ajtóra szorította, enyhe vibrálást érzett a tenyerén. Tudta ez mit jelent. A fülke hátulsó falát alkotó ajtón kioldódtak a biztonsági rekeszek. Egy ajtópanel vágódott ki az űrbe. A panelt a kudarcot vallott szabotőr követte még akkor is mosolygotta, hogy távolodott a hajótól. Daniels hátat fordított a fülke belső ajtajának. Ledworth kifelé nézve káromkodott egyet, azután mondott valamit a társainak, ám Daniels erre már nem figyelt. Miközben a biztonságiak egymás között beszélgettek, emlékeztette magát, hogy a Covenant nem szenvedett sérülést, az értékes rakomány is megmaradt. A sabotört végső soron semlegesítették, a túzt kimentették, vagyis sikerült az akciójuk. Sikerült. Éppen ezért nem értette, miért érzi úgy, mintha kudarcot vallott volna.